Вона залишала їх одного за одним, бо жодного не кохала. Вона відігравалася на них за всі ясикові образи. Ані трохи не переймаючись, чи залишиться цей чоловік з нею. Здебільшого ці стосунки були тривалими. Їх можна було вважати цивільними шлюбами, але Жанна вперто продовжувала називати своїх партнерів коханцями, визнаючи цим, принаймні перед собою, що мала лише одного чоловіка. За кілька тижнів до загибелі Ясика вона розлучилася з людиною, з якою прожила разом три роки, і, прихопивши сина та спакований у валізи на хитрий скарб, приїхала до пошарпаної готельки єдиної своєї власності. Лежачи цілими днями на проваленій канапі, Жанна підбивала підсумки свого недоладного життя. Колись вона мріяла прославитися Розвінчати міф про те, що жінка не може складати в мистецтві гідну конкуренцію чоловікам. Стоючи перед Мольбертом, вона відчувала безкрає всеосяжне щастя, тоді її існування мало не тільки сенс, а й смак, а тепер не залишилося нічого, крім нездійснених мрій і жодних виходів з глухого кута. Що робити далі, Жанна не уявляла. І кілька разів у неї навіть виникала думка про самогубство. Але жага життя була потужніша за всі депресії. До того ж існував Микита, який все ще потребував матері. І це утримувало її від дурниць. А потім, як сніг на голову, прийшла звістка про смерть Ясика, яка позвала несвідомої найпотаємнішої мрії і яку Жанна, незважаючи на браваду, прижила доволі тяжко. За роки поневірянь, зачерствівши душею і заплутавшись у власних помилках, вона звикла вважати себе закінченим стервом і навіть навчилась поводитися відповідно до образу, який, здавалося, в'ївся в кожну її клітину. І тому, по-справжньому, страждаючи через смерть єдиного чоловіка, якого кохала, Жанна не забувала міркувати про спадок і навіть не намагалася гнати від себе ці холодні тверезі думки. Ясикові гроші могли б воднораз вирішити всі її проблеми. В них і тільки в них полягав її останній шанс. «Ало, привіт, Олю! Ти домовилася про зустріч з цим Славиком?» «На котру?» «Гаразд, я під'їду до тебе за годину, а там вирішимо». Цього разу Жанна вирішила взяти таксі, а не пхатися в автобусі між затиснутими, як ж проти в банці роздратованими пасажирами міського транспорту. Тому доїхала набагато швидше, ніж було домовлено з Олею. Компаньонка відчинила її вже готова до виходу. «Давай мерщій, ми поспішаємо». Оля похапливо зачинила двері і побігла вниз, перестрибуючи через дві сходинки. Щойно телефонував Славик і заявив, буцімто в нього змінилися плани. Ми ще встигнемо його перехопити, якщо поквакнувось. «Який люб'язний!» Жанна відразу помчала вслід за Олею. «Добре, хоч попередив». Вони прожогом вискочили на двір і, розмахуючи руками, зупинили до потопніх «Жигулі». Домовившись з водієм про ціну і назвавши адресу, Жанна відкинулася на сидінні. «А Славко підтримував з тобою стосунки весь цей час?» «А як же?» «Кілька разів телефонував», – запевнила Оля. «І з 8 березня привітав». «З 8 березня – це просто верх турботи!» Вона іронічно гмикнула. Їдьмо вмираю від бажання подивитися на цього вірного приятеля. До речі, я зустрівся вчора з Сергієм, головним менеджером, і він розповів мені дещо цікаве. Виявляється, Ясик помер того ж дня, як продав Олімп. Ти знала про це? Ні, я ж тобі казала. Я уявлення не мала, що Ясик вирішив продати свою частку.